Lúkasar Guðspjall, fjórði kafli En Jésús sneri aftur frá Jórdan, fullur af heilögum anda Andin leytti hann og í fjörtjöð daga var hann í eiðimörkinni þar sem djöfullin freystaði hans Ekki neytti hann neins þá daga og er þeir voru liðinir var hungraður En djöfullin sagði við hann Ef þú ert svonur Guðs þá bjóð þú steini þessum að hann verði að brauði Og Jésu svaraði honum, ritaði er, eigi lifir maðurinn á einu saman brauði. Þá fór hann meðan upp og síndi honum á augabragði all ríki veraldar. Og djöfullin sagði við Jésu, fjermun ég gefa allt þetta veldi og dýr þess því að mér er það í hendur fengið og ég get gefið það hverjum sem ég vil. Ef þú fellur fram og tilbyðum mig, skal allt verða þitt. Jésús svaraði honum Ritað er Drottin Guð þinn skaltu og þjóna honum einum Þá fór djöfullin meðan til Jérúsalem setti hann á brún musterisins og sagði við hann Ef þú ert sonur Guðs þá kasta þér hér ofan því að ritað er Hann mun fela englum sínum að gæta þín og þeir munu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fótinn við steini Jésús svaraði honum, sagt hefur verið, þú skalt ekki freista drottinn skvöðstíns. Þegar djöfullin hafið gefist upp við að fellan, végan frá honum að sinni. En Jésús nýri aftur til Galílegu fyltur krafti andans og fóru fregnir á honum um allt nágrenið. Hann kendi í samköntum þeirra og lofuðu hann allir. Jésús kom til Nazaret þar sem hann var alinu upp og fór að vanda sínum á kvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Var honum fenginn bók Jesaja Spámans. Hann lauk upp bókinni og fann staðinn þar sem ritað er Andi drottins er yfir mér af því að hann hefur smört mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan bóðskap, bóða bandingjum laust og blindum sín. Láta þjáða lausa og og kunngjur að náðar ár drottins. Síðan lukti Jésús aftur bókinni, fjekk hann að þjóninum og settist niður, en augu allra í samkundinni kvíldu á honum. Hann tók þá að tala til þeirra. Í dag hefur ræst þessi rítning í áherniðar. Og allir lofuðu hann og undruðust þau hugnæmi orð sem framgengu af munni hans og sögðu Er hann ekki svonur Jósefs? En Jésús sagði við fólkið Eflaust munið hérn minna mig á orðtækið Læknir, lækna sjálfan þig Við erum heyrt um allt sem gerst hefur í Kapernaum Ger nú þið sama hér í ættborgðinni En sagði Jésús Sannlega segi ég yfir Engum spámanni er vel tekið í landi sínu En satt segi ég yfir Að margar voru ekkur í Ísæl á dögum Elía Þegar himinninn var luktur í þrjú ár og sex mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engrar þeirra sendur heldur aðeins til ekkiu í Sarepta í Sítonlandi. Og margir voru líkfráir í Ísrael á dögum Elísa spámans og engin þeirra var hreinsaður heldur aðeins namann sírlendingur. Allir í samkunduhúsinu fylltust reyði er þeir heyrðu þetta. Sprutu upp, hrögt hann út úr borginni og fóru meðan fram á brún fjáls þess sem borg þeirra var rist á til þess að þar ofan. En hann gekk gegnum miðja mannþröngina og fór leiðar sinnar. Jésús kom nú ofan til Kapernaum, borgar í Galilíu og kendi þeim á kvíldardeigi. Urðu menn mjög snortnir af kenningu hans því að vald fyldi orðum hans. Í samkunduhúsinu var maður nokkur er haldin var órheinum illum anda. Hann æfti hári röttu. Hvað vilt þú okkur, Jésús, frá Nazaret? Ert þú komin að tortíma okkur? Ég veit hver þú ert, hinn heila ég guðs. Jésús hastaði þá á hann og mælti. Þegið þú og far út af honum. En illi andinn slengt honum til jarðar og fór út af honum en varð honum ekki að meini. Fendri sló á alla og sögðu þeir hverfið annan. Hvílik ræða er þetta, hann skipar óhrinnum öndum með myndugleik og valdi og þeir fara. Og orðstýr Jésu barst út til allra staða þar í grennt. Úr samkundinni fór Jésús í hús Símunar, en tengdamóður Símunar var alltekinn sóttheita og báðið hann að hjálpenni. Jésús gekk að, lögdi yfir hana og hastiði á sóttetan og fór hann úr henni. En hún reis jafnskjótt á fætur og gekk þeim fyrir beina. Um sólsetur koma allir þeir er höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ímsum sjúkdómum og færuðu þá til Jésú. En hann lagði hendur yfir hver þeirra og læknaði þá. Þá fóru og illir andar út af mörgum og eftu Þú ert sonur guðs. En Jésús hastaði á þá og bannaði þeim að tala því að þeir vissu að hann var kristur. Þegar dagur hann gekk Jésús burta á óbyggðan stað en fólkið leitaði hans og fann hann. Það vildi aftra því að hann færi frá því. En Jésús sagði við það Mér ber og að flytja hinum borgunum fagnað erin í þem um guðsríki því að til þess var ég sendur og hann prétikaði í samkvöndunum í úti